Aha, pardon, už má počuť? Ano, ano, zpětně. No, už je, to já dokonce i vidím. No, okay. tak povídej. Tak Bante, já jsem to napísal po česky, tak já to budu se snažit po česky uh, prezentovat. Můžeš klidně slovensky, já se by... hmm. už učím docela familiární ze slovenského. No. No? Takže, takže mysl bytosti, která no. ještě je v procesu dosahování probuzení a ta tu je její mysl by se na krátký okamžik dokázala tak dokonale uklidnit, že bude bez pohybu ve stavu spojená se svou podstatou. A následně se znovu rozpohybuje myšlením a koncepty, ta mysl. Tak mm -hmm. otázka je, dokáže taková mysl vyjádřit a popsat ten vzácný okamžik hlubokého vhledu? Není to tak? Ano. Ještě tam je pokračování, ta úvaha? Ano, ano. Že není to tak, že skutečně uklidněná mysl, spojená na okamžik ze svou podstatou, si po návratu do konceptuální myšlenkové duality nedokáže a ani nemůže na takovou zkušenost spomenout a popisovať nedokonalými slovy? Neměla by mysl si jen užívat ten neznámý stav klidu bez hledání konceptu, co vlastně zažila? No, tak e, tady je jistý e, popletení, ta, e, ta svabháva, jo, ta podstata mysli, ta, ta nemůže nikoho opustit. jo? A e, ta probudzená podstata mysli je, z hlediska hlubšího pochopení souvislého vznikání, je e, právě jedině, v poměru vůči neprobuzení. Probuzení můžeme jedině pochopit na základě neprobuzení a, a neprobuzení můžeme jedině pochopit na základě probuzení. Ty dvě veličiny se navzájem doplňují. K tomu se dostaneme v tomto traktátu tež. Hm? Oni se navzájem prosicují a to je stav náš bytostí. mi. A to, co je vhled v nedualistické tradici, je, že přestože že se mysl hýbe, ona díky zkušenosti v meditaci se s tou myslí, která se hýbe, přestává na ní ulpívat a tím pádem získává svobodu. Jo? Ta svoboda vlastně je proces probuzování. Proces probuzování je proces uvědomění. A uvědomění je uvědomění toho původního stavu mysli. Ten původní stav mysli, jestliže si uvědomíme, že zastavujeme, to jsme se učili předtím: zastavujeme negativní myšlení, které nám škodí. Hm? Tak přesto, že je tady ještě v, v tom, kdo nepoznal objekt, který není vázán na svět, hm? ať nazveme to Nirvánu v nedualistickém pochopení takovostí, hm? no, tak. E, ten už tím, že zastavuje negativní myšlení, protože ví, že mu škodí, a zastavuje negativní karmu, která se projevuje tělesnými pohyby, mluvou a myslí, hm? no, tak vlastně to už předpokládá, že je nějakým způsobem napojen na tu skutečnou mysl, jejíž v čisté podobě, ona má formu poznání čistoty tím, že odmítáme negativní mysli, která nám škodí, a negativní chování, které nám škodí. My se vlastně poznáváme čistou mysl. To jsme se učili. To původní probuzení je ve svém čistém stavu, když jako zastavíme negativní myšlení, no tak je poznání čistoty a poznání e, e, vlastně nepochopitelné karmy. Protože my se napojíme na tu původní čistotu prázdnotu mysli, která je nepochopitelná. A to nepochopitelné my děláme pochopitelný tím, že vlastně e, e, na základě poznání čistoty a přesvědčení, že ta čistota je, my se e, vlastně dostáváme do toho, čemu se říká e, e, proces vracení se naspátek neboli proces probuzování, jo, šrtě. Na to je obzvláštní výraz. Hm? No a v čisté podobě to, vlastně to původní probuzení má tedy ty hm, pozná, má poznání čistoty a poznání nepochopitelné činnosti, která nepatří individu, ale patří právě tomu napojení. A poznání čisté mysli. Hm? No a e, e, pak to původní probuzení v čisté formě, dnes ho budeme e, probírat v té zašpiněné formě. Jo? A předtím jsme ho probírali poslední e, lekci, jsme ho probírali v té čisté formě, to má formu těch čtyř zrcad, zrcadel, jestli si pamatuješ. Hm? Ty první dvě zrcadla jsou prázdné zrcadlo a neprázdné zrcadlo. Ta čistá mysl, v ní nejsou žádné objekty, přesto jako prostor nebo jako zrcadlo může přijímat všechny objekty, aniž by Ulpívala na nich. No a tež je neprázdná, protože, ačkoliv eh, přijímá ty objekty, ona sama se nemění, proto eh, je tež neprázdná. Hm? Čili je prázdná, protože nemá žádný objekty, a je neprázdná, protože objekty v ní, ní eh, eh, přestože objekty se objevují, ona sama nemizí. Jo? No a to se týče její podstaty. No a též její podstata v čínské filozofii i v indické filozofii částečně musí mít nějaký akára, musí mít nějaké věvení. A to věvení je, že to zrcadlo je prosté vší nečistoty, je bez kléša, a je bez závoje, a bez závoje gneja avarana, bez závoje poznání objekt, správného poznání objektu. Ten závoj tam neexistuje, proto to zrcadlo je prosté vší nečistoty a může odrážet věci tak, jak jsou. No a dále je též, jelikož je ta čistota mysli prolíná, nevědomosti a to je naše situace, to je proces osvobozování, to je proces vracení se zpět do původního stavu mysli, hm? no tak je tež príčina eh, prosicování, hm? že eh, rozvíjí to, co je kušala, co je zdravé v, na, v, naši, v nás, no a eh, tím pádem nás zbavuje nevědomosti. Hm? No a jak už jsem se zmínil na základě Nirvana Sutry, to je myslím v komentáři, moudrý člověk vidí to, co je prázdné i to, co je neprázdné, ale člověk, který moudrost nemá, nemá ponětí ani o tom prázdném, ani o tom neprázdném. A právě proto eh, vlastně nemůže hluboce vstoupit do procesu probuzování, hm, což je proces vracení se v nedualistickém pochopení meditace, ať už Zen, Dzogchen, Mahamudra, hm, vracení se do původního stavu. My Bytosti popletené, my jsme popletené, protože neznáme přirozenost mysli. A vlastně nedualistická meditace je pochopení přirozenosti mysli. A to je proto původní probuzení. Na základě původního probuzení my poznáme relaci probuzení a neprobuzení. Probuzení na neprobuzením a tím pádem nás bavuje nevědomosti. A v opačném případě nevědomost nasycuje takovost mysli, což je její přirozený stav, a tím pádem vlastně posiluje ten závoj vášní kléša a závoj nepoznání objektů mysli, tak jak jsou. Jakožto bez vlastní podstaty. Jakožto vyvstalé na základě souvislého vznikání a vystání na základě souvislého vznikání v této tradici není skutečné vyvstání. Hm? Je iluzorní vyvstání. To je nedualistická tradice. A to je třeba pochopit. Hm? No, já budu mít, pokud si pamatuju, tak budu mít na sklenáchce kurz, kdy vlastně budu učit praktické aspekty toho, meditace na nedualistické poznání podstaty naší mysli. A to bude od 17. do 25. a pak mám na Slovensku, ty seš očkať, ze Slovenska. U, to je uzvolená. Já ne, ne, jsem ja ja som od Trenčína, od Lukáša. Od Trenčína, Pribošáci. Tak to není, to není tak hrozně daleko. Tak u Romana to, to je Zaježová. Jo? Bude tež kurs vlastně, eh, jak to bude něco, z, eh, úvod do nedualistické meditace, jo? něco v tom smyslu. A potom na chantavana, tady u nás, budu mít kurs na sutru srdce, jo? která vlastně je, jistý základ pro pochopení nedualistické meditace, co je velká moudrost, tedy nedualistická moudrost. No a to budu mít společně s dolpo tulku Rimboče. Ten tady nebude, ale e, bude e, to sledovat a, e, na, na internetu a bude k dispozici k otázkám, aby e, když mají ty účastníci otázky, to budou většinou Němci asi, no a taky bude odpovídat. Skupina Němců sem přijede a protože Dolpotulku je aktivní v Německu, tak oni to budou sledovat v Německu, no. Tak já budu kvůli tomu mluvit anglicky, tak to bude v angličtině, no a možná ty otázky v Němčině, no. Jo, otázky na mě v Němčině a na Dolpotulku v angličtině. No, a tak to nějakým způsobem snad se stane jasnější. Ty jsi asi studoval tervádu a máš jistý pojetí meditace z hlediska toho, že ty objekty myšlení skutečně existují. No, no v této tradici objekty myšlení. A všechny objekty, které v myšlení vystávají, nemají skutečnou existenci a skutečná existenci svabhává vlastní podstata. Nic nemůže mít vlastní podstatu, protože vše vyvstane hm? jedině, nikdy o samo o sobě, nikdy vůči kvůli něčemu druhému, nikdy ani o sobě, ani vůči něčemu druhému a nikdy ani bez sebe, ani bez druhého. Čili nic nemůže v správném pochopení souvislého vznikání vlastně ve skutečnosti vyvstat. A ta skutečnost, to je právě ta čistá mysl. A ta je v Mahajánové tradici, ta je bytostem přirozená. Stejně tak jako Nirvana je přirozený stav, protože nikdy neznikl a nikdy nezanikl. Není vytvořen, proto to, co není vytvořené, nemůže nikdy taky zaniknout. No a to je nedualistická meditace. No a z hlediska učitelů nedualistické meditace, ať už jogačáry nebo nágar džuny, když tímto způsobem meditujeme, no tak pak ta cesta bude o mnoho snažší. Protože od samého počátku čas je něco, co není tak skutečného. Hm? A pohyb mysli též. Čas pochází z pohybu mysli a pohyb mysli tež není něco, co skutečně má vlastní podstatu. No a teď, jestli nejsou další otázky, ještě jedna otázka tam byla, já si nepamatuju od koho. Je od Davida ptáčka a ptá se jak pracovat s myšlenkami během meditace a během běžného života? No během běžného života si musíme uvědomit, hm? jak nám ulpívání na myšlenkách škodí. Hm? No, to je meditace, kterou můžeme provádět stále. To neznamená, že my ty myšlenky chceme potlačit, to je zásadní chyba, když něco chceme potlačit, bude odpor. Hm? A když je odpor, tak jak odpor vede k neblahým stavům mysli, což je deprese, strach, hm? starosti, hm? kvůli odporu. Když nemáme odpor, nebo když zmenšíme odpor, no tak zmenšíme starosti, strachy a tak dále. No a když na něco přitlačíš, no tak ono se to jako péro vrátí zase zpátky na tebe. Hm? Protože v této tradici nic kromě mysli neexistuje. Proto je to číta má trata, pouhá mysl. A to poznání pouhé mysli je poznání toho, a na to potřebujeme meditaci, že objekty, bez, ne, bez mysli nevyvstávají, bez vědomí nevystávají. Hm? Jestliže jsme v meditaci, no tak je to jasný. Jestliže nejsme v meditaci, tak to vůbec jasný není. A proto my se eh, na ty objekty eh, jim eh, na ně ulpíváme tím, že ulpíváme na svou libost a nelibost a tím pádem my jsme vlastně v subjektivním myšlení, my nepoznáme objektivní stav věcí. A jestliže poznáme objektivní stav věcí, no tak my můžeme s těmi věcmi, s těmi objekty získáváme svobodu v zacházení. Tím, že neulpíváme hm? na myšlení. No a myšlení eh, buddhismu je vlastně eh, ulpívání na myšlení a ulpívání na počitcích, protože počitky je to, co eh, světské myšlení rozlišuje a podle toho chce nebo nechce, má voli nebo nevoli hm? a eh, subjektivně pak vnímá svět podle toho, co je mysli libo a počítkům libo a co je počítkům nelibo. No a aniž by si toho byla vědomá, vlastně úplně propadne subjektivní k můj myšlení. Hm? No a tím pádem svým libostem a nelibostem. Hm? No a z toho je právě ten zmatek. Hm? Protože eh, jsme, nejsme otevření pro, eh, ten, tu, ten základ mysli, který je nedualistický. Proto mysl může obsahovat všecko špatného i, i dobrého, hm? protože její podstata, což je prázdnota, nic nerozlišuje. Hm? To je to prázdné zrcadlo. A právě proto, že poznáme jeho prázdnotu, no, tak. Poznáme tež, že všechny objekty, který v něm vychází, nemění to tu původní prázdnou podstatu toho zrcadla. Oni v něm vychází a zachází, vychází a zachází, vychází a zachází. No to je vypašeno na základě nedualistického pochopení. Jo. No, jestliže to chápeme, no tak chápeme, tež, že ta čistá mysl má schopnost eh, pročistit naši zkušenost hm? a je tež příčina eh, prosicování hm? čistotu. No a teď, čili v denním životě my musíme se být vědomí, uvědomění, proces probuzování je proces uvědomění. Hm? To jsme probrali, ty čtyři stádie uvědomění. Hm? No a e, tak teď to nebudu znova opakovat, protože e, už jsme to probrali, v tom textu to je a je to v tom komentáři, to bylo rozebraný. Jo? E, a znova se k tomu text bude vracet, protože tento text je obzvláště uvědomněně psaný, že různé aspekty toho procesu očisty a procesu poznání nevědomosti na základě uvědomění a uvědomění na základě nevědomosti se stále navzájem prolínají, až dosáhneme to pochopení a stebeme si ho v praxi, což je poslední část tohoto traktátu. No a praxe eh, a nedualistická, je praxe dokonalostí. Hm? A ty dokonalosti nepatří eh, osobě, protože osoba i v tervádě nemá eh, žádný skutečný jádro, který by stálo, hm? ale je proces. Hm? Takže nepatří o sobě, ale patří ty probuzení podstatě, která může tu nevědomost prosvítit. No a teď se dozvíme, jak jsme se dostali do tohohle stavu neprobuzení. Neprobuzení je ztráta jednoty s takovostí, jednoty s jednou myslí. Proto je třeba, tento text nemůžeme číst jako román, musíme se znovu, znovu k tomu vracet. Já jsem to četl xkrát hm? a přiložil jsem to a znova jsem to své pochopení vylepšoval. Hm? A ještě ho budu vylepšovat, protože tento text nepatří do. Eh, rámce myšlení obyčejné osoby, ale vysoce probuzeného bodhisatvy, který vidí zároveň, hm, což my nemůžeme, aspekt probuzení a aspekt neprobuzení. Hm. A proto může pomoct bytostem, protože jeho mysl je ačala, ona se nemění. To ne, ne, neměná mysl není něco v protikladu s myslí, která se mění, ale neměná mysl je plné pochopení hm? neskutečnosti myslí, která se mění. Hm? Proto, to je i v televádě, jestliže pochopíme světskou zkušenost, jestliže pochopíme svět jako to, no tak smrt se nás netýká. No a o to se jedná, to je probuzení. Hm? Protože jsme poznali něco, co je nad smrt. Hm? No a to je návrat hm? do vlastně toho původního přirozeného stavu mysli kterému se říká v sutrách velké moudrosti prirozená nirvána. No a jak praktikujeme prirozenou nirvánu, když chce tady David vědět, no to přesně je to popsáno. Diamantová sutra tvrdí Wu Suo Ju uh, shang to mám v na meditačce na stěně, psaný velkým, kaligrafem na Tajwanu, to znamená, že mysl necháváme vyvstávat, aniž by se, aniž by někde prebývala. Protože to je původní stav mysli, že nikde nepřibývá. My svojí karmou, hm? a karma je akumulace eh, eh, samská, Což je Aby-Samskára? Sam, aby Aby-Samskára je fabrikování hm? akumulací eh, faktorů vůle. My akumulujeme faktory vůle, no a právě proto my se lepíme na tu mysl, která se stále mění. Jestliže si jsme toho vědomí, eh, že by jsme to neměli dělat, no tak jak jsme se učili eh, předtím, hm, je to přesně popsáno, ty čtyři eh, fáze procesu probuzování, no tak my, ačkoliv ještě jsme nepochopili, že na to musíme mít vstoupit do proudu anebo realizovat naši víru v Mahajáně, tak pokud jsme nevstoupili do Proudu, který nás prinese do budhovství, no tak my se stále bereme tu osobnost, svoji individualitu jako něco. Ta individualita tam je, ale není to nic skutečného. Je vytvořená právě akumulací, to je buddhismus, těch faktorů vůle, sam, samská, který, aby samská rana, Eh, sanskrit je neskutečně eh, rafinovaný jazyk, ty samskáry, ty dělají, aby samskarana, ty produkují hm, naše myšlenky. A jelikož nejsme uvědomění, no tak my si toho procesu nejsme vědomí. A tím pádem se Lepíme na naše počítky jako na něco, co nám patří. Ale ty počítky nám nepatří. Jestliže to pochopíme, tak získáme rovnováhu mysli. Jestliže to nepochopíme, tak my tady se dostáváme do situací, které jsou absolutně nezdraví. Jo? No a tak kopeme do dveří a já nevím, co když máme něco, co se nám nelíbilo, ale to je všecko akumulace nelibosti. Jo? Něco na ní je, ale většinu toho jsme si sami přidali tím, že jsme se lepili na naše počítky. No a tak moudříme, My studujeme buddhismus proto, aby jsme moudrili. Moudření to je uvědomování. A v nedualistické tradici to znamená uvědomování, že ty myšlenky bez toho podkladu čisté mysli ty myšlenky nemají žádnou žádné skutečné vyvstání. Hm? No a tím pádem aspoň podle učení A Asangi a takhle učitelů Mahāyane tím pádem ta cesta k probuzení se stává naší. Hm? Protože co se budeme učit dneska vidíme, že ten proces subjektu a objektu vychází z mysli samotné. Z jaké mysli? Z karmické mysli. Hm? No a tak se vracíme k textu. Já tady mám ten text. Tak se podíváme, co budeme číst dneska, já radši to budu číst z češtiny, nebudu to znova překládat. Vysvětlili jsme tedy ty čtyři zrcadla, které jsou podstatou hm? ty čisté mysli. No a teď probrali jsme to původní probuzení, eh, z, To má aspekt, Aspekt čistoty, to jsou ty čtyři zrcadla a to poznání čistoty a poznání nepochopitelné činnosti, ty čisté mysli. No a teď se, teď se díky geniusu autora tohoto traktátu, kdokoliv to je, my probíráme tento aspekt původního probuzení z, z aspektu neprobuzení. Hm? Ten to původní probuzení má aspekt probuzení a aspekt neprobuzení, protože probuzení může existovat jedině v relaci, tady jsme v dualistické filozofii, to je ten rozdíl, dualistická praxe, a pokud nemáme pochopení dualistické filozofie, proto v Tibetu se učí 12 let někdy, dolpotulku se učil myslím 15 let, než ne, a v tom učení ne, hlavně kontemplujou na tyhle ty principy, který ne, vlastně není tak lehké si osvojit, protože my stále jsme vázaní na to naše vlastně stuhlé myšlení. Hm? Jako když, a to je moje zkušenost, jako když stárneme a naše tělo tuhne a energie v něm volně nekonujou. no tak to je to samé zmysly. Jestliže eh, eh, myslíme bez uvědomění hm? a myslit v čínštině, v čínština má je krásný jazyk, myšlení znamená pamatování, hm? Jo? Tím, že my nepoznáme myšlení, my vlastně se lepíme na naši paměť. To už říkal starý Sokrates. Čili myšlení je vlastně paměť, protože aby jsme něco fabrikovali, musíme akumulovat ty faktory vůle a ty pak zůstanou v paměti, ať už zdraví pro nás, anebo nezdraví pro nás. Hm? Teďko my se učíme a praktikujeme, aby ty formace vůle byly zdraví. Jestliže ty formace vůle budou zdraví, No, tak se nám otevře, aspoň v nedualistickém pochopení, ten horizont ty čistý mysli, která je všem bytostem vlastní. Bez ní nic nemůže vyvstát, protože mysl může přijmout čistý, nečistý, dobrý, špatný, bez rozlišování. Ten, kdo rozlišuje, to, jsou, to je právě e, naše fabrikování na základě faktoru vůle. Hm? Teď neprobuzení, text vysvětluje, neprobuzení je, když jednota s takovostí, fa hm? fá, jí, čínskyně, je takovost, fá je darma a ji je jedna. Hm? Jednota s darmou, hm? skutečná darma, je niruán, v nedualistickém poeti takovost. Hm? No a jelikož jsme ztratili jednotu z takovostí, takovost není poznána tak, jak je, vyvstává neprobuzené vědomí. Hm? čí je probuzení, u je je neprobuzení, Utěšin, neprobuzené vědomí. Hm? Neprobuzená mysl. Zde se hodí, myslím, spíš vědomí. Protože neprobuzené vědomí je tež eh, rozlišující vědomí, ale nesprávné rozlišení. Protože Podstata vědomí je rozlišování. No ale jelikož nejsme napojeni na tu jednu darmu, která v nedualistickém pochopení znamená darmu eh, prázdnoty neboli takovosti neboli sféry objektů tak, jak jsou, bez rozlišování, na Jelikož nejsme napojeni na, na, to, na tu jednotu v mysli, hm? na tu jednotu s takovostí, no, tak jsme napojeni na naše myšlenky. Tyto myšlenky ale nemají, nemají vlastní džsjiang, nemají vlastní nimita. Hm? to je zajímavé slovo, nimita nemají podle kontextu, můžeme to překládat jako vlastnost, můžeme to překládat jako objekt, můžeme to překládat jako obraz, můžeme to překládat jako symbol, můžeme to překládat jako vyvstání hm? podle kontextu. To je právě ta hra s jazykem, která se nedá přeložit. Proto je tak důležité se učit ty originální jazyky, protože to jsou věci, které se nedají tak snadno preložit. Čili nimita tady nejlépe se hodí vlastnost, charakter. Nemá, ty myšlenky nemají svoji vlastní vlastnost. Nemůže vyvstat myšlenka bez napojení na, na, na objekt, a bez e, pozornosti a bez různých faktorů mysli, který e, tu myšlenku tvoří. Hm? Ta myšlenka sama nemá vlastní obsah. Obsah myšlenky jsou ty faktory mysli, kterým se říká četa, sika, který tu myšlenku tvoří. Hm? A ty, žádný z nich nemá svůj vlastní charakter. A jelikož nemají svůj vlastní charakter, nemají svůj vlastní obraz, nemají svůj vlastní objekt, který patří jen jim a ničemu druhému, no tak jsou nerozlučné od čistoty původního probuzení. Hm? Ale to si začínáme uvědomovat, jestliže hm, se dostaneme do toho procesu uvědomování, hm, ty čtyři fáze, no, kdy se vlastně vracíme do toho původního stavu čistoty, který jsme ztratili, protože nepo, nejsme uvědoměni ty jedné mysly. Hm. Ale to bylo na začátku vysvětleno, ta jedna mysl má velké, velkou podstatu, Vlastnosti a upotřebení, jestliže ji chápeme, jestliže ji nechápeme, nejsme si ji uvědoměni, no tak e, ty velký, e, tu velkou podstatu vlastnosti a e, upotřebení hm? neboli krija hm? funkce, no my si jich nejsme vědomí. Ale přesto, že jsme se Zamotali v labirintu myšlení hm? a ztratili ráj srdce, jak říkal Komenský. Hm? Přesto my nikdy od toho ráje srdce neboli od té nirvány neboli od té čisté podstaty, my jsme i při tom lepení se na myšlení, my jsme od ní ne, nemůžeme být eh, odstraněni. Hm? To jsme se učili předtím, že. Právě z ní hm, vyvstávají myšlenky. Hm? Z takovosti vystávají myšlenky. Proto Buddha může, e, ačkoliv se na myšlenky nelepí, může hned pochopit myšlenky e, nás, hm, popletených bytostí, protože se na myšlenky nelepí. A vidí je tak, jak jsou. My si myšlenky přivlastňujeme, protože nechápeme, že nejsou odlučitelné od té nirvánický podstaty mysli. Hm? To je nedoristické myšlení. Krásný případ, krásný úkaz, je to jako případ člověka, který bloudí, protože ztratil směr. Hm? No, přestože my myslí, myslíme a identifikujeme se s našimi myšlenkami, tím pádem s naší osobností a s, našimi, s naší libostí a nelibostí, hm? ten směr Dejme tomu, že ta skutečná mysl, která se nehýbe, je východ. No a my jdeme na západ, ale ten, e, e, e, ta skutečná mysl je, zůstává stále na východě. Ona se nemění. To, co se mění, jsou směry, a směry vzniknou v, e, tím, že e, Vlastně my se stotožníme s tím, co se hýbe. Když ale opustí mylnou představu směru, hm, to znamená, že když jde na západ, no tak východ, a myslí si, že jde na východ, tak východ stále zůstává východem. I když mysl... Má myšlenky, má paměť, má proces myšlení. Přesto hm? ta neměná mysl, zůstává neměná mysl, ta se nemění. Hm? A právě proto, díky neuvědomělosti, my bytosti my bloudíme. Bloudíme v čem? V samsárickém stavu. Co znamená samsárický stav? Samsárický stav znamená stav identifikace s tou změnou. A tím pádem, když se identifikujeme s tou změnou, s tím myšlením, není změna bez myšlení, no tak my vlastně jsme ztratili, podle toho přirovnání, jsme ztratili směr. Když ale opustíme mylnou představu, Přirozenosti, probuzení. Hm? To, ta přirozenost, probuzení, my ji nemůžeme opustit, ale my máme mylnou představu, že ji nemáme, ale že to, to je skutečné. To jsou ty, ten proces myšlení, proces vzpomínání, hm? s kterým se identifikujeme. Hm? Jestliže se s ním nebudeme identifikovat, no tak nebude existovat nic než probuzení. Hm? Protože to poznáme, že ta mysl, která se nemění, je skutečná a ta mysl, která se mění, není skutečná z hlediska hm? hlubšího pochopení souvislého vznikání. Protože to, co vyvstává hm, na základě důvodu a příčin, to nevystává skutečně. Vystávat skutečně znamená vyvstat ve své podstatě. A v procesu myšlení nic nemá vlastní podstatu. Hm? No a tak eh, eh, bloudění. Je synonym zde s identifikací s procesem myšlení a s neuvědoměním toho, že ten oprav, ta opravdová mysl, opravdový vědomí se nemění. Směr, čili myšlení, hm, je vždy relativní. Protože bez toho skutečného směru, bez té, toho původního probuzení nemůže vyvstat. Stráta cesty je ztráta původního probuzení. Hm? A to původní probuzení, teď se dovídáme, to nemůžeme nikdy skutečně opustit, protože to, co je skutečné, to musí tam být stále. To není vázáno na něco, co se mění. To je definice skutečného. To máme i v hinduismu. No a Budismus je učení anátman, hm? učení nejáství. A no, nejáství, jestliže není nejáství v osobách, no, tak eh, podle nedualistického pochopení nemůže existovat jáství ani v, v objektech, ani ve věcech. Hm? To vůbec pak nedává smysl. No a z hlediska původního buddhismu a darmy ten objekt existuje a ta mysl, která k němu bude, taky existuje. Ale tady to, co se hýbe, to ztratilo směr. Čili skutečné poznání, a to je i v terohádě, je poznání toho, že tento svět je Poblouznění a poblouznění pochází z identifikace s tím, co nemá žádnou vlastní podstatu. Z hlediska původního buddhismu to je vlastní osobnost, identita. Z hlediska Mahajány je to. A slabáva, nemožnost, aby něco, co vyvstane a nic nemůže vyvstát bez důvodu a příčin, má vlastní existenci. Čili pošpinění mysli je dáno fabrikací a fabrikace mysli, myšlenky je identifikace. S procesem myšlení a v procesu myšlení nic nemůže stát. Jestliže to stojí, tak je to díky identifikaci s, s kontinuitou mysli. To se teď budeme učit. Ta identifikace s kontinuitou mysli. To je proces manas. Hm? Od orgánu mysli a neboli myšlení. Hm? Orgán mysli a proces myšlení jsou neoddělitelné. Teď, jak jsme se dostali tam, kde jsme? Jak jsme se dostali k tomu, že považujeme kontinuji tu mysli jako něco, co skutečně existuje hm? a jak to, že považujeme svoji myšlení jako něco, hm? co má vlastní jádro. Hm? To je zakladatel moderní filozofie Descartes si představoval že my existujeme, protože myslíme, no ale myšlení je pouze proces a v procesu, proces nemůže vyvstat bez důvodu a příčin. Hm? Čili my myslíme, protože existuje proces myšlení, ale ten proces myšlení existuje jen v iluzorní mysli. Jestliže pochopíme, uvědomíme si, tu skutečnou mysl, no tak existuje pouze v konvenční realitě, v, v té nejvyšší realitě, v té nejvyšší pravdě, nemá skutečné vystání No a to je meditace. To neznamená, že my neděláme to, co děláme, my to děláme, ale uvědomněle. Když to děláme uvědomněle, no to je zen, No tak my se nemusíme identifikovat s tím, kdo to dělá, ani s tím, co dělá. A to je v jednu, to je též vliv, dá se říct, taoistické filozofie. Skutečná meditace je poznávání přirozeného stavu, který jsme ztratili, díky bloudění ve světě, hm? jak krásně auto vysvětluje. Hm? My bloudíme a tak se identifikujeme jeme s tím, co nemá žádnou vlastní podstatu a tím pádem my vlastní podstatu ztrácíme. Vlastní podstata je to, co se nedá chytit. Jestliže máme jasnou představu toho, tak tomu se říká satory, kai jenom Jenomže v našem případě to bude krátko krátkodobé, presto to ovlivní náš proces uvědomování, když to u Budhy je to stále nic jiného než satory, khajů neexistují. Vůči sobě i vůči druhým bytostem. Jejich nevědomost skutečná mysl odráží. To neznamená, že skutečná mysl to je ten to nepochopení, které je tak převládající v tomto světě, ta skutečná mysl ta nás nikdy neopustila. Právě z ní hm, pocházejí ty nimitas, hm, ty obrazy, symboly, objekty, hm, které, s kterými my se identifikujeme No a tak my nechápeme, že ty aspekty neprobuzené mysli pochází z mysli samotné, která ve své podstatě vůbec není neprobuzená. Čili jestliže mysl se začne hýbat, automaticky vystávají ty takzvané jemné aspekty neprobuzení. Které musíme si uvědomovat, a to není tak lehké si je uvědomovat. Hm? No ale když si je uvědomíme, tak ty tři objekty, hm, mysli neprobuzený nebo tři aspekty mysli neprobuzený, tři obrazy mysli nebo ne, ne, ty, existují v relaci k probuzení. A neprobuzení zase existuje jen v relaci k probuzení. Hm? Čili více hm, navzájem hm? stav uvědomování je stav uvědomování, že hm, probuzení existuje jen v relaci k neprobuzení a neprobuzení zase jen v relaci k probuzení. Díky pochopení tedy neprobuzení tvrdí text objeví se proces probuzování. To proces probuzování, což je návrat do původního stavu, ze začátku na základě uvědomování si těch hrubých aspektů vědomí hm? našich pout a vázanosti na pouta a vázanosti na utrpení a vázanost na karmu. Hm? No a pak stále jemnější aspekty mysli, až ty tři nejjemnější, které vystanou jakmile okamžitě jakmile se mysl začne hýbat. Ale přirozenost mysli není pohyb. Přirozenost mysli není pohyb. Pohyb. Vystane na základě karmy. Hm? To je buddhismus. Jestliže vystane karma, vystane pohyb. Hm? Text tvrdí, jelikož existuje neprobuzené vědomí s iluzorními myšlenkami, hm? s iluzorním vnímáním, doslova, Wang Xiang, hm? Když se učíme Zen, v Japonsku první věc, co se učíme, makumozo, Nedě, nedělej si iluzorní myšlenky, hm? iluzorní vnímání. Jakmile si děláš iluzorní vnímání, tak to znamená, že nerozumíš Zen. Zen znamená prohloubení v Skutečnou mysl a prohloubení skutečnou mysl znamená též poznání iluzorního vnímání. Takže, Moku, Mozo, Wu, Wangxiang, Nepodlévej v iluzorních myšlenkách jako v něčem, co ti patří. Nech je vyvstat. Proč je nenecháš vyvstat? To je třeba si uvědomit. To je ten začarovaný kruh. Proč vyvstávají? Tomu se říká vzenu eh, velká pochyba. No a. Zen přišel do Číny tak, díky velké pochyby, pochybnosti Chuyk, který hledal svoji mysl, ale žádnou nenašel. No a tím pádem poznal mysl skutečnou a už Nikdy od ní nebyl odpojen. A to je skutečné probuzení. bodisatovské probuzení. Proto se hovorí o pojmu opravdového probuzení. Hm? Máme, měli jsme pojem původního probuzení, A máme pojem opravdového probuzení. Opravdové probuzení je, jestliže my poznáme, že ty naše myšlenky jsou iluzorní. Čili... To opravdové probuzení je napojeno na to původní probuzení a nedá se od něho oddělit. Jenomže původní probuzení je v čisté mysli a je v nečisté mysli. Jestliže je v čisté mysli, no tak my poznáváme, jak jsme se učili, ty čtyři zrcadla a původní čistotu. Jestliže není čisté mysli, No, tak se dostáváme do karmické mysli, čím vlastně celý proces hm? samsárické existence vystává. Když zanecháme neprobuzeného vědomí, o jakých vlastnostech opravdového probuzení bychom mohli mluvit, hm? Čili neprobuzení neznamená nic jiného než identifikace s těmi iluzorními představami, iluzorními, iluzorním vnímáním. Neprobuzený stav vědomí produkuje ty aspekty, tedy nimita, vlastnosti, objekty, obrazy které jsou od neprobuzení neodličitelné. Hm? A sam prajukta. Hm? Oni, jakmile se vědomí hýbe a my se identifikujeme s tím vědomím, kterým se hýbe, no tak ty tři jemné aspekty vědomí jsou tam. Teď, když budeme probuzení, no tak jsme si jich vědomí, když, eh, ale to uvědomění jich bude jenom na krátkou dobu. Když budem budho, se stanem budhou, no tak se nestratí. Hm? Ale jakmile se identifikujeme s myšlenkama, hm? na to jsou krásný, krásná poezie, hm? v, v Číně zenová poezie, hm? místo, aby jsme pochopili, že reku, která stále plyne, identifikujeme se s mostem, který nám umožní, aby jsme tu, tu reku, vlastně, aby jsme do ní nevstoupili, což je vlastně naše nevědomost. My jsme stále v té A My si neuvědomujeme, že stále plyne, tak se stotožníme s mostem. Ale přestože je tam ten most, ta řeka naše existence, naše myšlení stále plyne. Ale rozdíl mezi uvědomělou bytostí a neuvědomělou bytostí že uvědomělá bytost je si stále ty reky, která plyne naší existence, vědomá. Když to neuvědomělá bytost, co jsme všichni, hm? se stále identifikuje s tím mostem a myslí si, že řeka stojí, protože myšlenky právě dávají dojem něčeho, co tam skutečně je. Tak aspekt vyvstání činnosti hm? vědomí se hýbe na základě karmy, hm? což karma znamená činnost. Hm? Tady jsem to přeložil. Aspekt vyvstání činnosti prvotního vědomí, které ve své podstatě se nehýbe právě proto, pohyb umožňuje. No ale to vystání činnosti, vystání karmy je na základě nevědomosti. Když existuje probuzení, vědomí se nehýbe. Co znamená vědomí se nehýbe? Se neidentifikuje s myšlenkami. Myšlenky a ten původní stav vědomí je jedna mysl. Proto my tím, že se identifikujeme s tím myšlenkovým procesem, my jsme ztratili tu jednu mysl. Tím jsme ztratili velkou podstatu, jak jsme se učili. Velké vlastnosti, ty velké podstaty a velké atributy, ty velké podstaty. No a tak se topíme ve vlastních počicích, vlastních libostech a nelibostech. No a e, trpíme. Ale trpění to je důsledek právě e, nepochopení. A nepochopení. Pochází hm, první z nepochopení toho, že karma i činnost hm, nechává vystá, vystávat pohyb. Ale ten pohyb je zdánlivý. Hm, to je ten druhý měsíc, to je ta ozvěna, jak eh, Mahajánová literatura je zamilovaná do těch příkladů, protože se to nedá normálně jazykem vysvětlit. Jazyk dává právě dojem, že to myšlení je tam skutečně. Ale samozřejmě, že tam je, ale jako ten druhý měsíc. Jako ozvěna, hm? Jako zámky Gandarv. V Evropě se říká zámky, hrady Na nebi, když vědomí se začne hýbat a my se s tým pohybem vědomí identifikujeme, hm? následuje strast duka ku. Protože souvislé vznikání následek je neodlučitelný od své příčiny. No a ta příčina to je karma. A karma pochází z nevědomí. Nevědomí čeho v této tradici? Nevědomí té původní probuzené podstaty mysli. Důležité je poznat, a tady je ten proces uvědomování, že neprobuzení je jen v relaci k probuzení. Hm? Podle terovládové tradici, stejně, když Buddha došel k probuzení, tak viděl nás bytosti, jak tvrdí i Páli, jako lotusový květ ponořený do bahna existence. Hm? Protože jsme probuzení do bahna existence, my jsme he, vlastně nejsme si vědomí skutečného poznání. Proto v yogačáře tento aspekt karmického činnosti vědomí je spojen na sva sambity bhága. Tím, že se vědomí hýbe, tím vlastně může poznat sebe. Jestliže se identifikujeme s vědomím, kterým se nehýbe, které se nehýbe, no tak to je nepoznání souvislého vznikání. Jestliže identifikujeme se s vědomím, který se hýbe, no to je tež nepoznání souvislého vznikání. Pohyb A stání je jedna mysl. A nepoznání jedné mysli je to, čemu se říká v čínškyně fentuan sheng to znamená oddělování zrození a smrti. Čili mysl se hýbe, to je, neopouští tu jednu mysl. Ale jestliže se s ní identifikujeme, no tak vytváří iluze. Iluze je mája. Ale ty iluze, to je ve, i v... v hinduistický, nedualistický filozofie, ať už v kašmírský škole nebo Šankaračária, ta mája hm, nemůže opustit tu skutečnost tak, jak je. Ať už ji nazvem prázdnotou nebo brahman. Hm. Ovšem, z hlediska buddhismu, brahman je též vlastně něco, co nemůže mít vlastní existenci. No a teď, když máme, když se vědomí začne hýbat, tak automaticky je aspekt vnímání subjektu vědomí. První je svasambity bhága, to znamená uvědomění pohybu. No a pak automaticky aspekt vnímání subjektu vědomí. Když se něco hýbe, no tak je tam subjekt. A tomu se říká v yogačáře daršana bhága. To je bhága, znamená vlastně aspekt. Vědomí, který něco který vidí. Něco vidí jako subjekt. Čili subjekt se pouze vidí, když je pohyb mysli. Pokud pohyb mysli není, no tak subjekt se tež nevidí. To je třeba poznat. No a teď? v teravádové tradici, ne? veškerý proces poznání, myšlenkový proces, proces pěti smyslů začíná avajana, to znamená pozorností vůči objektu. Jenomže tady nedualistická filozofie, ten objekt vychází z mysli samotné. Z jaký mysli samotné? Z té mysli, která je si vědomá díky pohybu, no a která má daršana bága, která má aspekt vnímání subjektu, vědomí. Hm? Čili Meduristické filozofie, Avar ta Avarďana Čita, proces obracení se na objekt je proces obracení se na objekt vědomí, které je v pohybu. No a na to potřebujeme subjekt, aby se mysl obrátila. No a ta mysl, která se obrací na základě pozornosti. té se říká aspekt vnímání subjektu. Protože jsme v nedualistické. Buď máme vnímání hm, barev. No tak vznikne proces vidění, hm, nebo máme vnímání myšlenek, No a tak vznikne proces myšlení. Jestliže máme vnímání barev, tak v terovádě musíme ty, ty barvy přijmout na senzitivitě oka, hm? pak je proskoumat, pak přijde ten proces vnímání. Jestliže objekt je myšlení, tak přijde z mysli samotný. No ale zde, Všechno přijde z mysli. Z jaké mysli? Která má pohyb. A ta mysl, která má pohyb, má aspekt subjektu a aspekt objektu. Když je aspekt subjektu, automaticky bude aspekt objektu. Když je aspekt objektu, automaticky je to, protože je tam aspekt subjektu. A když je tam aspekt subjektu, automaticky je tam mysl, která se hýbe. A to jsou ty tři jemné aspekty neprobuzení. Až se staneme vysoce realizovaní bodysatvové, tak my si jich budeme vědomí stále. V našem případě můžeme si ich být vědomí momentálně, no a hned zase to vědomí ztratíme. Ty tři jemné aspekty, předešlé aspekty, které jsme vysvětlili, hm? čili aspekt vědomí, který se hýbe, aspekt vnímání subjektu vědomí a aspekt vnímání předmětu vědomí. Hm? To jsou tři jemné aspekty mysli. Tyto tři ty jemné aspekty mysli ještě neopustili to, Původní probuzení. Co je původní probuzení? Hm? To jsme se už učili. To původní probuzení je poznání hm? toho, že eh, ta eh, že objekty vychází z mysli samotné. Teď je v tradici čita má v tradici pouhého vědomí máme tež to je Vlankavatara Sutra, která je vlastně základem zenové tradice. Máme Karma Vigyána, hm? Ješ, Juanš, Sienš. Hm? Máme Karma vigyana, Avarjana vigyana, Kjáty vigyana, Máme mysl karmické činnosti, máme mysl která rozvíjí tu karmickou činnost aspektem vnímání subjektu vědomí a rozvíjí na základě kjáty vigiana, na základě vnímání předmětu vědomí, které společně vychází s aspektem vnímání subjektu. Není aspekt vnímání subjektu bez aspektu vnímání předmětu. No, a to jsou ty, ty jemné aspekty neprobuzení, které si začneme čím dál tím více uvědomovat, jestliže budeme více studovat, více meditovat. Hm? Ovšem, ještě jsme daleko, daleko od zdroje, jenom vlastně, intelektuálně chápeme. To jsou v tradici Čita Matrata, to jsou vlastně ty, ty základní aspekty a Vigiana, ty základního vědomí. Základní vědomí je základní vědomí, protože existuje na základě těchto tří hm, aspektů. V této v tomto traktátu je to trochu složitější, hm, protože aspekt tý je neodliš, neodlišitelný od kontinuity vědomí, tedy hm, ta kontinuita vědomí je manas, je orgán myšlení. Hm? No a ten orgán myšlení, jak se dozvíme, má nejenom tři aspekty, ale pět aspektů. Hm? Ty první dva jsou jemné a ty ostatní jsou hrubší. Ale ty jemné aspekty je, už jsou hrubí, protože jakmile vystane Vystanou ty tři jemné aspekty vyšlení nebo vědomí. Automaticky se objeví ty hlubé aspekty. Oni, pokud nemáme stav probuzení neměné mysli, což je osmý stav bodhisatovské cesty, tak my si toho nejsme vědomí. No a abych nedával příliš informací, tak těch šest aspektů hrubších, které vystávají z těchto tří jemných aspektů nevědomosti, hm, probereme příští týden. Tady budu, že To je kolikátý, jo? 20. to budeme v Praze, nebo budeme? 20. tady budeme, tak 20. Karmen, no, tak to nevadí to v 6 hodin, tak příště 20. v 6 hodin jako obvykle. Karmen tady bude, Němci tady nějaký budou, ještě Ilona, možná ještě někdo z té německé skupiny, ale to nebrání tomu, aby jsme přes 6 hodin pokračovali. No a můžu na návštěvu, Já mám toto otvorene. Můžu přijít, No tak tady Monika povídá co? Rekli to nahlas? hlas. na docenta Monika se cítí osamělá tady. Hm? Tak... E, e, tak... E, Ona je osamělá, tak má různé myšlenky neblahý. A občas to dává smysl, občas to nedává smysl. No ale tak už to chodí s neblahýma myšlenkama. Hm? No tak dobrý. No tak přidáme zásluhy pro dobro všech bytostí, první pály pro změnu a pak v češtině, ale čínskou verzi, aby jsme to spojili. Já, kromě jiného, jsem propagátor pochopení buddhismu jako vlastně jedno pochopení, jenomže rozdílné Prostředky. A ty prostředky mahajány, ty prostředky nedualistického pochopení jsou velice efektivní a úplně neskutečně hluboké, ale jen v případě, že jim rozumíme. No a rozumět jim není tak snadné. Proto hm, to studium. Není špatná věc a to nám dává tež možnost se jasně vyjádřit. I když máme zkušenosti, bez studia my se jasně nevyjádříme. Tak dobrý, dáme. Dáme. Eh, Nesení zásluh pro dobro všech bytostí. Eta, Vatá, Čámehy sambhatam punya sampadam sabbe deva anumodantu saba sampatisidya eta vata chameh sambhatam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu saba sampatisidya eta vata chameh sambhatam punya sampadam sabbe satta anumodantu saba sampatisidya Výnimočný zákon do požití. Vážení živým země, na všechny bytosti, aby my získali plné probuzení. O Tak milí tím tímto končíme a pokračujeme příští čtvrtek, to je. 20. jo? Tak nashledanou zatím, Kuba, za chvilku se setkáme zase u toho ty nadace. Já jenom krátce začnu a pak si to nějak vysvětlíte. Tak já do toho nechci moc zasahovat, protože pro mě je to strašně komplikovaný, ale Monika, to tomu rozumí, taky předám slovo. Jo? Tak dobrý. Vám děkujeme. Děkujeme za krásnou přednášku. Tak já tež děkuji a doufám, no, že prohloubíme zájem a budeme stále více uvědoměli a probuzení. Tak ahoj, ahoj.